Kantuz kantu, Euskal Kultura Erakundeak babesutako emankizuna. ge etorriak entzulek kantuz kantu emankizun berri bati ateak irekeko dizkiugu gaur eta larun baterolegez hementze gurean gonbidatu bat izango dugu eta gaur ba diska berri baten bueltan izango gara izan ere Imuntzo eta Belokik e, beraien zortzigarren garren baitute plazaratu egurre izenarekin atera dute beraien azkelana eta honen inguroan mintzatzeko, ba, beloki dugu gonbidatu gurera, gaixo egun hon. Egun hon, Zer moduz? Ongi, ongi. ongi. Zuek ere? Bai, bai, hemen txegabiltz. Mm. Eta, esan behar, eh, diska ugariren artean ere, zuena jaso berri dugula, Elkar Zigilloarekin, plazaratu baituz eh, egurra izeneko lan ala. Lan berezia, eh, ba, mila behatzundal, aroita behatzigarren urtetik ona, eh, romeriak eskaintzen eh, bazabiltzate, Ba, begirako bat egine izan baituzu edizka honekin ez da? Beti ere, ba, kantu berriak ere sartuz. Ba, ari hori da. Ba, e, bueno, oizkoa izaten da kantarien artean eta talden artean, ba, nora zenbait edizko bain bat dituzu, ba, rekopilazio bat, o, bilduma bat eikea, zure lan eta, ola. eta eta beti izan dugun gogopiskia bat hori egiteko ere, ze, bueno, Duela hogeita piko urten grabatotako kantuz, beste bide batekin dute eta hegohal beste era bate ematen dituzut. Toro duan hori ba, derrata kantu zar batzuk gure kantu batzuk eh, bildu ditugu, berriro grabatu ditugu eta beste sonbait berriak ere. Bairitzen mazaizu, deskubritzen joango gara, zuen lan berria. Murgildu dituzen kantu esanguratsu horiek entzungo ditugu, baita berri zonbaitzo ere, eta eskatu izkizut, kantu zonbaitzuen autatzea, gaurko saioan entzuteko, eta hostiraltxorekin, abiatu nahi izan duzu garko saioa. Bai, hori da, kantu berri bat. Berri bat duze. Bai, bueno, hostiraltxo daik udugu, ze, bueno, imuntzoren kuadrilak hostiralari, Ostiral iluntzetan, ben, lanak amaituta gero, Ostiralarei ditzi jote Ostiraltxo. Beraiek daude hoin fase batean, ba, nun, e, dena dira gurasoak gaur txikiekin, tardo e, berak kontatzen du, umeak plazan libre utzi, garagardo eskuan eta ezin direla etxeak juan. Hori da izan da gaiat, hori dela eta kantu bat dugu. Ostiralxo! Ostiralxo! Hiru lautrago eta Ustiratxo, bumblen blei, ble, ezeran Humeak lana kompromisoa, estresaren erioa Aldatan gora ezinera, manekearen garraioa Kostata bainan eto rizaigu, hosti dala arraioa Hosti daltxo, hosti daltxo, irun lautra gota bi pintxo Hosti daltxo, hosti daltxo, unbleble Osoa pasa hoide guaini gobera ez duan Ostiralak egiten du gure kopeta bestuan Umeak plazan libren dutxita gara gardoa ez guan Etxera ere jugan gintezke baina ezin gera juan Ostiralxo, ostiralxo, iru lautra gota bi pintxo Ostira, Ostiralxo, ostiralxo, unble-ble ez eran eixo Ostira натxoa! Irura otra gota bi bintxo! Ostira altxo! Ostira altxo! Un blen ble! Ezодan gehi zaun! Ostira altxo! Ostira altxo! Irura otra gota bi bintxo! Ostira altxo! Ostira altxo! Un blen ble! Ezodan gehi zaun! Bamentxe Gabiltz garkoan belokirekin solasean egurre izeneko lanaren bueltan, ezta? Elkarra zigioarekin plazaratu baitute dizkaberria. E, humorea, jaigiroa hori duzue e, aldarrika ere tarteko hori duzu zuen lanaren oinarri? Bai, ze gu, bueno, gara, konsideratzen gara, nolabai, herri musikare mundutik gatoz, eta gero festarako, festagiroan jotzen dugu. Ordua bueno, pa jendeak komunikatzeko eta jendeak festeagin dezan, pa hori da gure, Umorea eta larrikabenak, hori da. Zer, dena prest! Hai! Landak anotorri aldeek! dando bengarek! Eben eurre! Zer, tristura ta pena Auda tristura ta pena indauro la kotrena Oo diute are triquitata ta sirena Tekikata sirena, Auda tristura ta pena. Zuma rati zuma iraino, ai, eguzki eurita laiño Zerra gauza politagorik, ai, urola kotren nabaiño Urola kotren nabaiño, ai, zuma rati zuma iraino Baserriti gazo kara, fabrikati gondar zara Trentraket horrendo amaika dantzatu gara Baserriti gazo kara, fabrikati gondar zara. Hariko dugu berria, zer gezur lotxagarria Hantzuten itza salatuz, urratu gure estarria Urratu gure estarria, hariko dugu berria Triste. Santa Luñiga go triste. Ez berdin edo garai ezberdinak bizi izan dituzue. Errumeria lengua eta oraingoa ez baita berdina, ez da? Bai, bai, berdina, baina bueno, egi esan, nuke ez dugu ez da kegie aldatu ere. Aske norei 25 urte hontan ez da. Ez da que no esan. Ba, gure aurrekoek eta berba da, bai, sumatu dute Ba, erromeriak ba, perrasegikoa zireneko hori, eta paisak etxutela ustean dantzatzen bai, dutat, ez da gizik zer, honguk egitek zorionez ez dugu hori bizizan, eta, bueno, mm -hmm. mostara. Ala ere zuen, aztapenak nolakoak izan ziren? Bueno, astapenak izan ziren, pizkati intensoak. Zer, aztapenak izan ziren izan ziren nolako bat, eta asko jortzen genuen, eta hasiera izan ziren bakarri gainea. Eta, bueno, fizikoak egiteko Dibertatzen ginean, baina fizikokiko gorrak, eta orduan erabak egiten duen, nola baiteko talde txegoat edo zatzea. Ba, beste musikari norbaitzuen laguntzakin eta gari. Eta, bueno, orain, lasaiako gabiltz. Ez dugu asieran, astapendean hain badiotzen. Baina, jotengira, ba, lau musikari, normalki, eta, bueno, lasaiako, mm -hmm. eta guztora. Ba, iruditzen bazaizu, ondoko kantua entzuko dugu orain, eta bizi pasiak izaneko pieza aukeratu diguzu, kontaiguzu. Hemen ere, umorean hasten dugu, baina gaur eguneko, bueno, asko kritikatzen da, diudez, ba, nola zaten da, e, regueton, regueton, ritmo berri hauek, latino mundutit datostenak, eta kantua dira, ba, beti maitasun bizka torterak, daiko guztotxarrekoak, ba, bizka machistak, eta bikotea behar dugu eta nire bikotea nerea da eta ez da gut, bueno, eta hartzik da izan daiko goza gogorrak esan dituzte, oraindes gogoratzen jo ezak gogorrak, no ba, gizon munduti begiratuta. Etorrun hemen egime izan dugu holako umoreekin ere beti, baino nolabai ba Muchurdinaren apologia edo mutiliseraren apologia bat. Eta hoixera, ordun entzun ibarko da. <laughs> gidao nobioa garagardoa kuoldeka bat tarteka oraindez sioa arroza koloresko saborra ugari hola eskaintzen du telebisioa itsalizan ez ta kalera lagunekin hacera pisipashi owa biko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 Eta kolore txuenan zera Krabelinatik larrosara Lili hortan pausada Hortik zu aitzera Neukere egan egin nahi nuke gauontan Baina zunere kinetortzen bazera Zebat lagunetamaitale Behar denean kale Iguali bregera Biko teri Ez daukat mi Ez baitunailo tukona uen kateri Biko teri, ez daugarnik Lagunxarra baina nobe da bakarri Biko teri, ez daugarnik Ez baitunailo tukona uen Gonao enkateri, biko teri, ez daugani, laguntxarra baina nogeda bakarri. La-la-la Hona, zuk idatzea dituzu letrak? Bai, haue bai. Baina dizkantzea ere laguntzaak izan dituzu ez da? E, kantu zonbait zuen letrak behintzat... ...ba bertxulari edo bai. beste laguntzuan baitzuen aldetik hartu behitetu zuen? Ba, edanetik. Ba, hendik idazten ditut, baina bueno, kostatzen zai bizka bat. Debora asko jartzen dut eta gainetik... ...zakarrantzia ba, ere asko botatzen ditut. Zegar ikusten dikuzu, bretsolariak ba, eta idazaleak, eta nolako gauzak edazten dikuzu zen, ba, gogorraik <risa> jendean norbeak bakarrik edaztea. Eh? Eta zuen nola iten duzu, lan prezeski? E, kantu bat sortzerakoan, ideia baten bueltan ari zara, e, musika beti ondoan bai, duzu, ala, bate? Bai, bueno, bi gauzak ere ditute, dikuzu, eh? da, bueno, entzuten duzuna, irakortzen duzuna, beti ortsispa bat pizten dizurrek, eta gero melodia bat entzuteak ere... Azkenik, txispa definitu hori izaten da. Melodia batek e, sugeritzen dizu, zerbait, zer esana. Bizi pasioa, bezalako kantu bat idazteko e, rimo bat, entzuten duzu eta rimo hori da, ba, oso rimo dantzagarria da. Uh -huh. e, ranchera bat, o, text mexetik izin zailuna. Oso dantzagarria da, torren horrekin, bezin duzu, ba, nolabait, tristura eta haza, sakonegi eta itzegin. Eta, bueno, or, badago nolabaiteko kontenidu bat, o, bueno, Esan nahi bat ez, baina beti humore puntiutik. Uh -huh. Zena kantu berri sartu dituzue, dizkontan? Bueno, gure kantuak, berzionatu dugu gure laukantu eta gero beste, igual, bizpairu kantu tradizionalak, baina gureak ez direnak, nolabaik hoiekin oiekin dugu, uh -huh. gure ekarpen batzokin dizkugu, eta besteak berriak, izango dira zazpiola berriak. Zazpi berri Bai. Uh -huh. Eta e, bien artean... E... Adorzen ditu zuik antuak edo bateak ekartzen du, besteak hartu eta alderantziz. Bai, normalki melodiak imuntzok egiten ditu mm. eta ni leterrak. Eta, bueno, kantu, ontan, oi, kantu batzutaan gertatzen dena da, nik enera nire ekarpenak egiten ere. Melodi aldetik, gero, segun zer idazten deten, ba, nik idatzitako hori, ba, askotan, sugeritzen dit kantu horrek ba, beste ikutiu batean batean, ba, E, esribbilotan leloeta da, bueno, hemen indizkioten dik ere ere ekarpentsoak. Uh -huh. ba, entzungo dugu beste kantu bat e, bizi pasioak entzun dugu hai ama orain. Hai ama! Ai? <laughs> Klaron batada, etxean bakari Aita magporai ez nago humorez Bidei laumezu nere lagunei Etorzaiteste onamese be Jantzigor batak sombrero taiaka Biba gure gaua zerbait edanez Baina gure ama Konturatzen bada, honela xiko da, oiu ozen Baina, baina, baina nahi za txikito, nere esan aharrezakainzat, neskalaguna badatorrere, nere oean ez sartu behintzat. Ezkerra gaitak batekin, gure zera hau hartu dundontzat, neskalaguna badatorrere, nere oean ez sartu behintzat. egun sentilla iritsi jorduko amaitua da gure festa bibiderbikor o ge galanta satos chiki ez zaitezkezka buruko mina arin se harren las tango showa comerik esta hartu dira eta zer egingo dego, lasainezka. Baina, baina, baina, naizatxikito, nere esan aharrezakainzat, neskalaguna badat laguna badatorrere, nere hoean ez zartu behintzat. Ezkerrakaitak eginu batekin, gure zera hau hartu duntzat, neskalaguna badat horrere, nere hoean ez zartu behintzat. Baina, baina, naitza naiz da txikito, nere esana arrezakainzat, neskalaguna badatorrere, nere oean ez sartu behintzat. Eskerra kaitakei nubatekin, nure zera hau hartu du ontzat, neskalaguna badatorrere, nere oean ez sartu behintzat. Maiderransa da kantatzen duena zuekin. Maiderransa da bai. Bai. kantatzen duena. Estalen aldia ez da, 3. Irugarre, irugarren diskan ja parte hartu du berekin bai, uh -huh. kolaboratu du. Eta nola hasi zentzuekin eh, kolaborazio. Ni Maiderransa te bereizpa ez espaldetik egizutu egizuten dituen, uh -huh. ba, bai kantu mundutik eta beste mundutik ere bai. Eta bueno, asko gustatzen zaizkit neska hauek eta bati bat Maider hiruek Kantatzen dute oso ongi eta oso, oso fina dira, oso finak. Uh -huh. Gero, bizitzu osoan da kantari, ba, ernaniko koralean eta beregin amakin, da, ikusten da, oso, oso kantumun dute datoz, eta oso landua dute. Uh -huh. Eta diskontan ere beste batzuk izan zan dituzuez? Bai, bai, bai, izan dituko beste norra ere, bai. Tartean ikusi dut Jimmy Arrabit? Bai, bueno, Jimi Arrabi esan gendezak goi taldekidea dugula. Baina, Bai, gure oizko jolea da, eh? Uh -huh. ba, bera ditzen da zurekin Bai, normalki bera, eh? inoiz egolo okupatu barimba bada golbesten bat, baina normalki bera dator beti gurekin. Eta baita Jon Galarraga. Jon Galarraga hau da Bai Donostiar aurre, bueno, herri musika mundu eta, bueno, txango batzuk egina, horrek parte hartu du, bueno, al, Albokari bezala, Alboka hartu du kantu batean. Eta porrotxere ikusten dut Argazkitan? Porrotxe ere ze aurreko diskoan, kantu bat egin genion imuntzoren semeari. Gerozti sortu da alaba bat, bere etxean, eta, bueno, abeak esatzen zuen, ba, derri horrez bada alabarirek, kantu bat egin, eh? ez dira bizitz osoan barkatuko. Eta zen kantu da? Eta, orduan, e, bere alabaren izenda da, jakez eta naia. Jakez eta naia dira, jakez da semea eta naia izendekoa du alaba. Eta hor dut, bueno, derri horrezkoak genuen ba, nahiari kantutxo batek eh? Eta hor dut, ba, kanturren azken partean edo, ba, bueno, keinu bat, hume bati egin lezaiok egin keiñu gotxo bat, ba, bera, ba, norro beha porrotxo baino ez. Baintzungo dugu, plazerrez? Osangi. Maahania irri far bat mar Zerretopatuko dugu, glutenaren ordez Elikadura dago, beterik kolorez Zukiñikaxi dugu, zer janeta zer Ya que está naia! Ya que está naia! Ase vincote biurrieta laia! Uh, uh, kache porreta! Pozik, pues sí, ya rico dira. Vai naia eta baita ya que ser esta. Uso, pozik, pues sí, eta ha cantuao, bueno… <risa> diskak aleratzeako memurizekiten. Bai, bai, bai. bai, ez? Ba, hemen, e, kantuz-kantu ari garaik, rati aurreintxe piezu baduzue, ba, gogor, arraziko dugu, imuntzuta belokiren azken diskaren inguruan. E, ari garela gaur solasean kantuz-kantu ari gara, kantu diskako kantu honbait zu entzuten ari gara, eta hemen, segituko dugu, nahi bauzu beste pieza bat entzunez, eta oraingoan, Samichel, bedasagarren kantu bat, e, aukeratu diguz Nafarroa murgildu duzuena dizkan, zergatik? Bueno, ba, kantu ederra da. E, Nafarroari buruz hitze egiten du kantu horrek, eta, bueno, ba, Nafarroari, ba, keino bat egiteko garaia. Beti da, baina orain, baina nizu baina gehiago. Nafarroa kantatua, neska bat, kantatua, eta, bueno, eta gauza elementu asko zeuden, ba, kantuari versioen atzeko. Txe, entzun dugun pieza ederra, Nafarroa, eta orain, e, bairo itzuma zaizu zuzeneko eta arabe gira jarriko gara, pentsu nik, ba, erromeriak eskintzen segituko dituzuela, edo ez dakit e, zertan zabiltzatzen gara jauetan. Bai, bueno, erromeriak, bando egia esan, erromeriak kasi e, bukatze re? Orain, txe, eban ja, ditu gazkeneko bi, gainetik eskue puzkatuta nago, <laughs> hori egia, <da? laughs> ez zindu hori jo, Eta, bueno, prinsipioz ez dugu, prinsipioz ez dugu, ez. egu bere galdea arte edo ez dugu eman aldirik egingo. Baina dizka berria dela eta prezeski ingo huzu egero zerbait berezi, edo, bai. ondoko urtean? Bai, ondoko urtean bai, bai. egingo dugu. Baina urtengo urtea, ja bueno, bukatzea, horrein tokatzen zaigu, ba, irratietan eta joatea eta gure dizkian promozionatzea. Uh -huh. Baina, zuzenea, prinsipioz ez dugu ioko. Urtarri eta igo itiberaz, izango, izango dira duak. Eta nondik ibiltza eta batik bat, Euskal Herri osotik edo... Bai, bai egia esan Euskal Herri osotik. Gehi bat gipuzkoan jortzen dugu, eta gero, Bizkaian ere, Iparraldean ere, Bizkabai jortzen dugu, uh -huh. Nafarroan. Araban erri bat obeste ikutzen dugu ez gehi egi, baina bai, esan Euskal Herri osoan ibiltzen gara, baina bati bat gipuzkoan. Gaitun, gubeti gauaren lagun Aholik ezigun, zorri gintu gaitun Heietorri gaitun, gubeti gauaren lagun Aholik ezigun, zorri gintu gaitun Bai kosaba lurdiñean Iki uha ha ha gau lagia Hei etorri jetorri gaitun Ubeti gaware lagun Aholi ke zigun Sorri mi Gauaren lagun Aholik etzigun Zorrikin bihurtuko gaitun Pisatzen ez diinago Haizeak baino gehiago Beta sentitzen gaitun Inoiz baino alaiago Hei etorri gaitun Beti lagun, aholik etzigun, zorrin bihurtuko gaitun. Gubetik gauare lagu Ba, ez duenuken nahi bukatu gorko emankizuna azken bi kantuak entzun gabe eta hartara ba, aukeratu dituzunez e, bizardunak eta marcha e, kantuak entzun guditugu irutzen mazaitzu eta e, kontaigu zua direz, bizardunak bezalako pieza batek zer Bueno, bizardunak zer Bai, bizardunak, bueno, hauza San Gertak historiko bitchiba gertatu zen da Torriburu zindako nasteborraste bada. Bizardunak ezagutugin ditu, bueno, ezagutu edo bai, lendik ezagutzen dituen, baina beraien agerraldi nola Bizardunak bai, keset... taldea sari sera. Es es bizarduna taldea. Bizardunak bai taldea da, baina ez kasontan ez dira musika taldea. Uh. Da, nola bai ba zerroia duten talde izan dira. Ah, bai, bai, bai. Izan dira, nolabai, olentzerro bezala, deo, presoan degira joan dira, edo, 2008an -200, adibidez, hau da gure kasua, 2008an, -200, iruinako plazako telatu agertu ziren, eta ikurri erraldoi bat zintzeri no, zuten. Mm -hmm. eta horre, hori zelata eta, irudio horrek, ba, munduari buelta amantzion. Eta horno jo dugu, bueno, bizkaiko herritmo arratian dantzatzen den herritmo klassiko bat, eman dezagun, Eta horri esarri digu hitz ba, bueno, batzuk, ba, justu hori esplikatzen, eta gure ikurri niren omenez, eta gertakizun horri omenez, eta, eta bizar duen herri omenez. <tik> Ta mairo San Fermin iruñan 2010 mairo San Fermin iruñan beguskiaren pintza gure ikurriñan nai hoia gure ikurriñan esker mundura tudgina Zer ugorenean, emo seiotan bai zer ugorenean, modo la borborkas koren barnean, nai oi jai askoren barnean, iturriña zintzilik hausi zenea. ¡Alza! Bizardo nace biltzan teiatuetan, bizardo nace biltzan eta Euskal Herria mundu baren bueltan, ai oiai bueltan, haize freskoa bilgure kaletan. Ola basan anedota es basan, bera ola basan nedota ez basan, ikurriña sintzilik iruñako plazan. Aioia ai, iruñako plazan. askatu za zuegam egin dezan. Barkitu al izango du zen pisa beraz eta alase ba esango dugu e beloki amairu pisa arte iritsi iristen dela badiska epoxy zaudeten maitzarekin. Bai, Bai gara ze egin dugu gutxi gara bera pentsatutakoa eta bueno, oso pozik. Uh -huh. Erritmo ezberdinak e, urbildu ditu zuen aldiuntan ere? Bai, hori da gure egitekoa ere. Bueno, oso goitu da gaude ba, plazatana joatzen ba, iru ordu, doi ordu zer di. Eta ordu jo behar da zuen denetarik. Uh -huh. Jo behar da zuen dantzagarriak, kantu otzekoak, dantzat ezberdinak, euskal dantzak, dantzat errexagoak, bueno, Orduan, oiz, da, ode, ba, aiotzen, eta, bueno, hori da, herrimodos berdina jortzen, eta azken niko hori da gure toki naturala. Uh -huh. e, zuen gana iristeko bidea errezen da zein da, diorten zuleren batek entzuten bagaitu eta oh, aurten gotz ez, baina aldi, agian, o, eh? ondoko urterako... Ba, gure gana iristeko... Gana iristeko? Ba, ba, Facebooken gaude oso erreza da, imuntzok erikatzen dut, horre azalduko da, gure zeak. Edo beste, telefonoak, edo emailak. Uh -huh. Eta emaileak oso da. Emailean gara ba geanak imuntxo eta beloki a bildua gmail.com. Osea @rr. rr. ez da ez daitzakiarik. Ba, lase itzuli eder bat egin dugu eta azken pieza batekin geratuko gara diska isten duena gainerat eta nahiko berezia es eh? Maurizia Leon eta Basilio eta Fasioren eh musika hartu baitu baituzue. Hori da, bai. hemen, bueno, hemen Maurizia dago gozo presente. Maurizia zan, ba, nik esan, dezake, esan dezakegu, ba, trikitilarien munduan leheneko punka. Ah, bai. Hau, emakume punk pasan. Bai, e, honet kantatzen zuen, oio egiten zituen, eta zer kantatu egitekien garain, ba, lehonen gainean, oza, talbokalariaren gainean, ba, onomatopeia egiten zituen, eta lila, lila, lila, lila, lila, lila... Kantatzen zuen, zer kantatu egitekik inean eta joerba es izugarrezko xarma da oke kantu honek nere ustez. Eta orduan kantu hori hartu dugu, utzi dugu bea, kantatzen eta berotan, ta guk ba ekarpentxo bat zoki dizkiugu eta gelditu gara ba berarekin baten kantatzen. Mm -hmm. Hori da estudioak ematen dizkien baten dizkizun variabide teknikoak edo profitetatu ditugu eta bueno, oso gustura indugu lantsxo bat izan dago ere. Ja horrezko audia dugu. Hori dago eta gero sartu dugu ba Inaut Jauregietanik chalaparta Eta jimik e, tinbal base bat, eta kiko, eta imuntzokotan ikan agotxak. Uh -huh. Tordun, ba, Maurizianek antua da, da dena, bere hortan utzi dugu, baina guk nolabai ekarra pentsopotzukin da, eta behararekin batten galdikio gara historirago go, eta oso pozik. Eta ez ez du, aldetu? da daizka? Ba bai, hori egitzen ez da, ez, ez, ez dugu burua gehi egitzen, hori da, asko erabiltzen da, hitz bat teregatik eixamunduan, eta Eman-eman, ba, opa, opa, eurre, eurre, eurre, ba, eta eurre, eurre, eurre, eta gero imuntzoren tokian hor bat hartzen doa euskalki forma hori. Uh -huh. Egurra esatuko ordez desa, ba, eurre, eurre, eurre, opa. Hoxe da. Ba, eurre esan da, aurrtuko dugu gargozaiak. Hoxe, eurre. <risa> <risa> ba, mi esker, euna hor bildu izan eta horreko galdi. Ba, mi esker zueri, aio. Gerarte. La-di-la-la-di-la, la-di-la-la-di-la-la la, la, la, la, la, la, la, la. Kantuz, kantu uzkantu, euskal kultur erakundeak babesutako emankizuna.